que es va anunciar la construcció del macrocomplex d'oci a Eurovegas al delta del Llobregat de Barcelona en primera instància i després a Madrid s'ha encès un debat i una polèmica que sembla no tenir fi. Les dades del negoci són realment esfereïdores, de 300 a 600 hectàrees en total, 12 hotels, 6 megacasinos, 18 màquines a butxaques, 3 camps de gols, zones comercials, etcètera. La veritat és que això són paraules majors. Un dels col·lectius que els ha admès la veu contra el projecte multimilionari de l'empresari Sheldon Adelson és el grup ecologista. Concretament, la Cooperativa de Consum Ecològic i Responsable de Sant Andreu, anomenada Borró, ha convocat demà dissabte 21 d'abril una manifestació a les 10 del matí a la plaça de l'estació de Sant Andreu. Amb aquesta mobilització volen deixar clar els perjudicis que hi haurà si es tira endavant aquest complex d'oci i joc. La cooperativa sosté que es tracta d'un model econòmic de, des de desenvolupament basat en l'especulació urbanística i financera que posaria en perill la pagesia agrícola. Es faria malbé l'espai agrícola de Delta de l'Ebre on es treballa una agricultura de proximitat que subministra fruites i verdures fresques i on s'ubiquen 70 espècies de diferents de cultius. El mal irreparable sobre els aquífers i l'elevadíssim consum energètic serien dos agraujants més que comportaria aquest megacasino. I tot i això, sense esmentat la imatge pejorativa que guanyaria Barcelona i l'augment de la corrupció i màfies organitzades a la ciutat. De raons, la veritat és que no li falten a la cooperativa andreuenca de consum agroecològic per sortir al carrer. Si us voleu adherir a aquesta manifestació de demà, del 21 d'abril, heu de saber que el lloc de concentració serà la plaça, serà la plaça de l'estació de Sant Andreu a les 10 del matí, tal com us hem dit abans, i des d'allà doncs, arribarà cap a les 12.30 a les bases de candimoni, que estan al mig de la plana agrícola del delta del Llobregat. En aquest punt us trobareu amb veïns de diferents districtes de Barcelona, així com també doncs, a persones de Viladecans, Gavà, Castidefels, Sant Boi i Cornellà, que participaran en aquesta marxa multitudinària. I ja a la una i mitja celebrarà un dinar popular en el que s'oferiran carxofes a tots els participants, tot i que cadascú s'haurà doncs, d'endur el seu dinar de casa. I per amenitzar la tarda es preveu que hi hagi un concert acústic, a més de jocs per als més menuts. Així doncs que ja ho sabeu, si no voleu l'Eurovegas al delta de Llobregat, ni tampoc a Madrid, doncs sumeu-vos a aquesta protesta. Molt bé, doncs d'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la' l'FM, això és tot un poble, que us parla de la companya, Cristina Paniello i Jordi García. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble.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 el guardó reconeix personalitats i entitats que han destacat pels seus serveis a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural. L'acta d'alliurement de dels guardons es farà avui al Palau de la Generalitat. El govern ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi 25 personalitats i 15 entitats que han destacat pels seus mèrits i pels seus serveis a Catalunya en la defensa de la seva identitat o més generalment doncs, en el pla cívic i cultural. L'acte de lliurament dels guardons es farà avui al Palau de la Generalitat on s'entregarà la Fundació Priva de Treni Jove la Creu de Sant Jordi 2012 en reconeixement a la tasca que du a terme de formació i d'inserció social i laboral de persones que es troben en risc d'exclusió social, especialment els joves. L'aposta per una economia solidària que representen les seves iniciatives impulsades des del barri de la Trinitat Vella es ha esdevingut un referent de cohesió social. I no deixem la Trinitat perquè hem de dir que precisament aquests dies hi ha hagut la gravació d'un anunci d'un cotxe que això ha provocat retencions i frenades al nus de la Trinitat. La Guàrdia Urbana va interceptar dimarts la filmació d'un esplot publicitari no autoritzat a la ronda per alterar el trànsit, ja que ocupava tots els carrils d'aquesta via impedint la circulació. Segons ha informat l'Ajuntament aquest dijous, els fets van tenir lloc a les 9.50 de la nit a la ronda litoral, a la B10, quan a l'altura del Nus de la Trinitat els agents van observar una retenció en direcció Llobregat. Els policies van comprovar que els cotxes a més anaven realitzant frenades constants. Davant d'aquests fets, una patrulla va avançar fins a la zona on va detectar una potent il·luminació que corresponia a la filmació d'un anunci publicitari d'un cotxe que anava escoltat per tres furgonetes que impedien el pas a la resta de vehicles ocupant els tres carrils de circulació. L'operació s'estava portant a terme sense cap mesura de seguretat i amb uns cartells improvisats d'avís als conductors. La policia va parlar amb el responsable de l'espot, Carlos F.H., que va explicar que estaven realitzant la filmació des del Tibidabo, circulant per la ronda de dalt, la BE20, per dirigir-se posteriorment al fòrum. La Guàrdia Urbana va acabar imposant-li, eh, per diverses infraccions cinc sancions, ja que, malgrat comptar amb l'autorització la per filmar, no tenia permís específic per gravar a les rondes. I ara fem un recubí de les principals notícies que hem d'estar atacat aquesta setmana. Parlem de l'Ajuntament que tomba el pla veïnal de menys cotxes a la Sagrera. El canvi urbanístic que s'acosta a l'Eix de la Sagrera Andreu per la macroestació de l'AVE, la cobertura de vies amb el parc lineal, els quatre nous carrils longitudinals i els tres transversals. Serà absolut. Els veïns temen que la nova pressió circulatòria desfiguri uns barris que gran projecte superaran finalment una desestructuració i uns dèficits històrics, però que no volen patir una segona meridiana difusa, com afirma José Barbero, president l'Associació de Veïns de la Sagrera. Per guanyar espai de vianants i reduir el volum de cotxes, aquesta entitat i les de Sant Andreu de Palomar, Bernneda Alta i Bon Pastor, van presentar gairebé dues desenes de delegacions: els projectes viaris de la Sagrera i Sant Andreu. Però l'ajuntament, a través del Consorci, eh, Barcelona de Sagrera Alta Velocitat, que planifica totes les obres del corredor n'ha tombat la majoria. A les seves detallades esmenes, els veïns sol·licitaven prioritat per a vianants, transport públic i, cic i, i ciclistes en 27 carrers de l'entorn del parc lineal. La resposta de l'administració ha estat també prolixa però contundent. No s'urbanitza un espai particular sinó d'interès general per a la ciutat i el país que supera l'aportació en impostos dels residents als barris.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 o 20.800 en un sentit i 15.000 en un altre pel de la Garcilaso, via que els veïns volen d'un sol sentit. Doncs BSA, B-baixa, el que és barcelona segrera a alta velocitat, adueix que en el conjunt del corredor la proporció d'espai per al trànsit és molt inferior a la de la ciutat trenent com a referència l'eixample amb 50% de calçada i el 50% de vorera.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 Robar en establiments als quals accedeixen que tenia un cotxe és una pràctica delictiva comuna, però és menys habitual que el vehicle utilitzat sigui una motocicleta. Així ho feien els tres joves, un d'ells menor d'edat, que han estat atinguts pels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu. La policia de la Generalitat els ha almenys 11 robatoris en què haurien robat diners i cartrons de tabac per valor d'uns 21.000 euros. El grup va començar a fer aquests robatoris encastant un vehicle d'altagama que va ser localitzat pels Mossos a Sant Andreu. La policia va disposar a un operatiu de vigilància al voltant del vehicle i va detenir dos dels presumptes lladres en el moment en què s'anaven a pujar, a, en anaven a pujar a aquest cotxe. Aquests dos arrestats són Jairo Rubén, FEA, de 18 anys i de nacionalitat espanyola, i un menor d'edat. El tercer membre del grup és Diego Rumiñahui, MC de 22 anys i nacionalitat espanyola, que havia estat detingut unes setmanes enrere. Després de passar a disposició judicial, doncs van quedar en llibertat amb càrrecs. Més notícies a comentar-vos. Avui es fa la presentació de l'abans de Sant Andreu a la Fabra i Coats. Avui, a les 8 del vespre, presentació de la col·lecció de fascicles del llibre a l'abans de Sant Andreu, fotografia, records, vivències... Tot un seguit de raons per a viure a l'abans de Sant Andreu de Palomar. Recull fotogràfic que va des del 1880 al 1976. Unes 120 famílies, arxius públics i privats, han accedit a deixar les seves imatges desades en capses de cartró, àlbums i armaris plens de pols, on el pas del temps hi ha deixat petjada per aquest projecte bibliogràfic. Gràcies a aquestes famílies i institucions s'ha pogut albirar l'abans de Sant Andreu de Paloma. Sense aquesta aportació no hagués estat possible, per aquest motiu els autors de l'obra, els historiadors andreuencs Jordi Rabà Samassons i Pau Vinyes i Roig els hi estan força agraïts. I per acabar, recordar-vos que avui a les 8 del vespre a la fàbrica de creació de la Fabra i Coats, que a l'Alzina, per als andreuencs i per als andreuenques de tota la vida, es farà la presentació del col·leccionable. En el mateix acte serà presentat un vídeo amb imatges antigues de Sant Andreu de Palomar, en el qual el músic andreuenc Lluís Carmona hi ha composat una música feta expressament per a l'ocasió. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui eh, amb un repàs de les principals notícies que han estat destacades aquesta setmana en el nostre programa. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit ja amb el David Campillo, que el tenim aquí al nostre costat i que ens explicarà doncs, algunes coses sobre l'economia solidària i, i altres a, a destacar. Molt bé, doncs fem una pausa i tornem. Tre barres d'or i sang Va trellar pisçaades en un drap. Un país no fa Ni banderes ni patrons, o de niguaalt que em fan sentir. Aquels ressons D'una marada suau cadada llunnya em porta un cant al cor. Allà on jo sóc, d'un país arran del mar, de muntanyes altes i de vals, que em fan somiar... Catalunya! Vols saber el que passa al districte de Sant Andreu? Escolta, tot un poble. Doncs després d'aquesta pausa ja tornem a ser aquí i tal com us informàvem, doncs tenim amb nosaltres el David Campillo d'aquí de la Fundació Trini Jove i avui ens ve parlar del projecte de creació d'empresa que que s'ha portat a terme aquests dies a l'aula oberta de quart d'ESO que serien joves entre 15 i 16 anys, oi? Sí, és una, és una experiència que, que ja va, havíem parlat amb la, amb la direcció de l'escola d'aquí de, de Trinitat Vella, com és isolar uh -huh. i, i bueno, el vam estar preparant al setembre i ara el de gener a març doncs, el, el vam dur a terme uh -huh. i la idea no, és per un costat eh, bueno, és un treball que han de fer, no, que és el Crédit de Síntesi que han de fet tots els alumnes de quart d'ESO llavors la idea és que fer un treball que comportés una part creativa, perquè, evidentment, crear un negoci és una part creativa, no? té aquesta part creativa, una part de redacció, perquè tens que redactar un pla d'empresa, no? amb la qual has de posar les teves idees en el paper, i també tota la part de números, no? que així has de fer matemàtiques, i així toquem de manera de trasllançar com diferents disciplines. No? I per un altre costat, que és una mica pues, la idea que tenen tots els joves, és que quan surtin, no? i a més amb aquestes edats que tenen, que tenen ja 15-16 anys, o sigui que quan acabin aquest any, si no volen continuar estudiant, doncs en principi no estan, obli... bueno, no estan obligats, a no ser que els pares vulguin que continuïn estudiant, doncs fer-los possibil... o sigui, fer veure que l'única possibilitat no és treballar per algú o que et contracti algú, sinó que tu pots muntar el teu propi negoci, no?, que passa, clar, suposo que també els hi deu dir se'ls deu aconsellar de com poden aconseguir eh, els crèdits o, o diners per sí, de... sí, en aquest cas el, el que hem fet és més, ens hem centrat més en tota la part que era de màrqueting, no? que és també la part aquesta que és més creativa la part d'organització, que és molt important no? els adolescents normalment no tenen tanta capacitat d'organització o de previsió i la part d'aquestes de finançació, crèdits i tal sí que s'ha parlat però no ho hem matxacat tant, per perquè són, al final són 3 mesos deuen ser com unes 11-12 sessions llavors no dona temps tampoc a aprofundir en, en tots els temes la idea és que tinguéssim una idea general que s'enduguessin la idea de com funciona un pla d'empresa i com tinc que muntar-me o com organitzar-me abans de muntar la meva empresa, com fer les previsions i no tant o sigui, hem aixecat, per dir d'alguna forma els aspectes positius uh -huh. hem treballat una mica a la part de bueno, quins paris té al muntar un negoci però no hem entrat a fons en el que seria tot el càlcul, previsions econòmiques perquè uh -huh. ja quan treballo amb la gent i ja soro als adults ja és la part on em dedico més temps i és la que més costa i és la més complicada per què? Perquè no estem acostumats, no? És normal, la gent que no ha estudiat economia o que no ha fet administració d'empreses o que no ha portat un negoci, perquè no tens perquè haver estudiat o que no ha portat un negoci, clar, quan els hi comences a parlar de pla d'inversions, de pla de finançament, de tresoreria, de... clar, és aquí on tothom comença a tremolar una mica, no? I és el que costa més d'entendre, evidentment. Perquè suposo que algunes nocions de comptabilitat sí que se'ls hi deu donar, no? És que si haguéssim de fer nocions de, Evidentment que sí que hem vist no, que és, no? Però si haguéssim de fer nocions de comptabilitat Potser ens tiraríem un trimestre més Pensa que qualsevol persona Que estudia això Com a mínim es passa un any estudiant comptabilitat I les, els d'economia, per exemple I els d'administració i direcció d'empreses Es passen dos anys fent-ho i és una cosa que vas toquant durant tota la mm. carrera. No? Els alumnes de, del curs tenen així com un interès per dur a terme no? aquest, aquest pla de negoci en un futur? Vull dir, els interessaria el tema així econòmic? o Sí, a veure, eh, a mi m'ha agradat molt perquè jo normalment treballo amb adults i ah. quan, fem, quan faig formació, faig formació amb adults. No, estic, no ho faig tant amb, amb nanos. No? I, I aquest any doncs hem fet... Eh, tant a l'escola de la, la, la Santíssima Trinitat uh -huh. com al Comas i Solà hem fet uns seminaris de creació d'empreses que són tres horetes ¿vale? uh -huh. i és perquè tinguin un tast com una petita introducció no? uh -huh. i... Està molt bé, els alumnes responen molt bé perquè són més, més espontanis i una cosa que tenen els nanos, perquè una de les cosetes que fan és un petit test per veure si uh -huh. són emprenedors o no són emprenedors, que també el fan els adults vull dir, és el uh -huh. mateix test, uh -huh. i així com normalment amb els adults al el surt que tenen molta versió al risc, o sigui que no tenen molta tendència a arriscar amb els alumnes de, o amb els nanos de 15-16 uh -huh. anys et surt que vamos, és la cosa més arriscada del món uh -huh per quan comences a parlar de temes organitzatius i tal, doncs aquí ja l'o de preveure, l'o d'organitzar-se ja és una altra cosa. Però eh seguint la pregunta del seu Eh, sí que és veritat que hi ha nanos doncs, com tot, hi ha alguns que s'han motivat més és sí, que perquè el que tu deies no? amb nanos més joves és més difícil també atreure'ls eh, també doncs, el tema de l'economia doncs, encara sí. té encara més mèrit potser també el que feu no? per això per... Sí, parlant amb la professora perquè just ahir van fer l'avaluació de bueno, doncs, diferents criteris no? eh, a, a classe doncs, la participació, per un altre costat una exposició oral que van haver de fer i per un altre costat el treball no? i parlant la profe una de coses que deies que per exemple unes coses positives ja és simplement que vingui algú de fora o sigui el fet de que vingui algú de fora ja és com la novetat i ja tenen ja com presten una mica no? més d'atenció de, i després això que al cap i a la fi no és un no és un treball, sí que és un treball que està dirigit però al final ells escollien el negoci que volien muntar, se'ls demanaven tres opcions d'aquestes tres opcions doncs es valorava quina era la que era més factible o la que tenia més o el que els hi venia més de gust amb el qual el NaANU també estava treballant un projecte que havia escollit ell. Uh -huh. I ha bueno, hem tingut de tot, evidentment, hi havia de tot. però home, hi havia alguns nanos que deia vostres. Molt bé, eh? o sigui, a nivell d' idees de negoci o de treure un producte així una miqueta més innovador o de, uh -huh. per exemple, a veure, els negocis, que era una botiga esportiva, era un un altre volia muntar una discoteca un altre volia muntar un taller mecànic i una botiga de roba per exemple, aquest seria un altre i una botiga de còmics i de manga, ja veieu que va una mica tot sí. temàtica jove, no? I si no? en un futur volguessin dur-lo així a terme aquest projecte podria, en principi tal com està, tal com l'han dissenyat vull dir, en principis podria durar a la pràctica en un futur, perquè ara mateix també sé que encara són molt joves, però no sé si Home, ara mateix el que tenia és una... Han fet una base Clar, una i han fet un pla d'empresa amb... Mm -hmm. Bueno, sí, a, acord amb el, amb el seu nivell i amb la seva formació. Mm -hmm. eh, s'hauria de desenvolupar molt més. Yeah. Sí, evidentment, s'hauria de desenvolupar molt més. Mm -hmm. Home, hem fet tres hores de classe per setmana, o sigui, el, cada dimarts fèiem tres hores, amb una pausa de mitja hora, o sigui que hem, hem treballat. Mm -hmm. El que passa és que hem treballat més els aspectes pràctics que els teòrics, no? Mhm. Mm o si sigui, hem, hem, hem anat més a mirar bueno, va, punt per punt, a veure com van les coses, mm -hmm. que no pas la teòrica, perquè una de les coses que, per exemple, costava, ja no sé si jo com a professor o ell, era relacionar la part teòrica amb la part pràctica. Semblava moltes vegades que la part teòrica era una cosa i que la part pràctica era una cosa diferent i no relacionaven doncs, la part de punts amb la part pràctica, no? però bueno, aquí jo ja no sé si culpa me va com a profe o, o aquí què, què ha passat no? no, suposo que aquestes edats deuen tenir una, una nocions potser de que, de que volen muntar alguna cosa però no saben com o sigui... sí de, de fet tornar una mica al principi no, era hi ha molts que no tenen ni aquesta idea de muntar un negoci perquè mm -hmm. el lògic és, no, jo treballaré per algú, perquè també, perquè, bueno, en els barris en els que vivim, la, on, on estem, sí. doncs l'emprenedoria no, no és dels barris on està més desenvolupada, perquè també l'emprenedoria és una qüestió de cultura, no? O sigui, mm -hmm. és normal si el teu pare ha estat emprenedor o el teu pare ha tingut un negoci propi, doncs tu ja ho has vist i tens molts números també per ser emprenedor. Mm -hmm. Aquests barris en els que estem són més obrers, però tenen una tradició molt més obrera, amb mm -hmm. el qual lo lògic és que si tu sempre has vist que a casa es treballa per algú, doncs hi ha molts números perquè tu pensis que en un futur pues, treballaràs per algú i potser ni et planteges l'opció no? uh -huh. doncs això és, és una mica lo que es diu cultura emprenedora uh -huh. no? llavors és fomentar la cultura emprenedora en el barri mm, que durant el terme aquest projecte no, probablement no perquè potser és normal o sigui, jo potser, bueno, tots els nanos no? quan teníem 8 anys o 10 tots volien ser futbolistes no? o el que no volia ser metge volia ser veterinari no? i quan uh -huh vas madurant i quan vas tenir més anys doncs ja vas veient que no? ja vas tenint decisions més definitives però és una cosa que l'han après han assimilat conceptes i encara que la seva idea no sigui el mateix projecte que van desenvolupar a que fos un altre, doncs com a mínim ja tenen certs elements, no? Uh -huh. per, però bueno, doncs per decidir o per organitzar-se o per fer una primera aproximació o per anar a buscar un local que s'adapti, perquè això també ho han fet, no? Pàgines web, anar buscant locals, a les pàgines de les immobiliàries, fins i tot hi ha algun que ha anat a veure el local, vull dir... Uh -huh. És com com començar a encetar no? aquesta cultura emprenedora i que els nanos ja pues mira, tenen una cosa, ja, ja tenen una petita dinàmica que han treballat i que en un futur els hi serà útil, segur. Sí, perquè aquests dies, bé, hem, hem comentat en alguna ocasió que estava portant a terme el projecte de comerç a les escoles i que els alumnes visitaven diferents comerços del barri, llavors crec que això també els deu donar alguna idea, no? Com com com, jo aquest projecte no, no el conec, doncs ara el, no, no explicat. Ara ara m'hora d'explicar tot. Doncs que l'ajuntament de, bé, a cada districte de, de la ciutat, doncs ha organitzat un, un doncs com un curs o o com una aproximació als comerços mm -hmm. d'aquí, de, del, dels, dels barris, no? I, per exemple, doncs eh, aquí la, al, al Forn de la Trinitat Vella mm -hmm. era on anaven a el, a algunes escoles a veure com funcionava mm -hmm. com És una manera tot, perquè els nens sí. ja comencin a prendre contacte una mica, mm -hmm. no? Del que, doncs, de, de, ah, molt bé, jo, jo no coneixia exactament vorà, ja. com era el nom del projecte o tal, mm -hmm. però sí que és veritat que eh, l'aula oberta, amb, amb el mateix grup classe, va treballar això l'any passat, que ho feien a la Trinitat, que em sembla que van anar als diferents comerços que hi havien per aquí, i, sí. i no sé si van passar per aquí pel Fort, van passar per aquí per Trini Jove, també, que els vaig uh -huh. acompanyar jo, van passar uh -huh. per Mercadona, van passar pels diferents comerços que hi havien per aquí, uh -huh. i bueno, doncs, cada comerç... Per un costat, aproximes els nanos perquè sàpigues quins... Doncs, quins comerços i quins serveis tenen al barri mm. i per un altre costat perquè clar, la gent li explica, els explicava de primera persona com funcionava no? mm -hmm. que al final és, és lo interessant. nosaltres una de les coses que potser de cara a altres cursos si es repeteix l'experiència doncs també seria aquesta no? la, la de sortir de l'escola mm. i anar a veure una empresa L ideal és que sigui del barri, no? perquè tenen ho tenen en proximitat, i veure com funciona, no només mm -hmm. que es queden amb la part teòrica o la part Clar. que han redactat, sinó que també vegin si allò que hem fet s'ajusta a la realitat o no s'ajusta. No? Mm -hmm. mm -hmm. També seria important que sabessin, o no sé no si saben, el que estem passant per una crisi bastant... Sí, home, eh, evidentment no estan accents d'informació, o sigui que ja mm. ho saben que es passa per una crisi, no? El que passa és que, a veure com, combat, com es combat una crisi, no? De moment sembla que en els anys que han passat no s'estan trobant les fórmules, no? Mm. Però, bueno, una de les formes potents de combatre la crisi és l'optimisme és que és lo més difícil no? l'emprenedoria que... pot també, també, també exact perquè si no fem res potser tampoc no, no, tampoc no solucionarem un ret bueno, és una no? de les coses que des de govern central i des de generalitat doncs, fa molt de temps que es diu no? que es clar. vol fomentar l'emprenedoria que es vol recolzar l'emprenedoria que es volen donar ajudes als empreneors mm -hmm. eh, sí, eh, és, és, un, és una part del model no? que diuen per per superar la crisi de totes formes de mesures, jo encara no n'he vist cap, ni hi ha res en o sigui, és una cosa que s'ha anat comentant des de fa moltíssims mesos, que sempre diuen que volen fer, que volen fer, que volen fer, però el que sembla és que estan més fent tota la part de retallades i assustament de pressupostos, i potser quan hagin fet totes aquestes accions, potser ja començaran a treure mesures. Però són mesures que encara que s'hagi sentit, encara que s'hagi dit, que hagi aparegut als diaris, que es vol fer, no hi ha res concret encara. Llavors, és normal, els nanos ja saben no, que hi ha una situació de crisi, no, no són aliens perquè probablement dintre les seves famílies doncs, hi haurà algú que no tindrà feina o diverses persones que han perdut la feina o sigui que no són aliens, el que passa és que en aquest tipus de cursos sense disfressar la realitat perquè la realitat és la que hi ha doncs també la idea és inculcar això, no? optimisme el tirar endavant, el que si ets capaç doncs vinga no? t'has d'arriscar Mm -hmm. és el avui en dia doncs. també els períodes de crisi ojo, a nivell de negocis sí que és veritat que hi ha certs negocis que desapareixen mm. però hi han d'altres negocis que apareixen o sigui, mm. Mm, no ho sé, a, ara un negoci no sé si us ho heu fixat, a totes les cantonades hi ha en els negocis aquests de compro oro mm -hmm. sí bueno, mm, em diràs bueno, clar, és que aquest negoci surt perquè la gent ha començar a empanyar les coses bé, bueno, sí, surt per això, però, però és una oportunitat de negoci igual mm -hmm. d'acord? Mm -hmm. Molt bé, doncs si vols afegir alguna cosa més no, bé, bueno, felicitar o felicitar-nos, no, per la clau de Sant Jordi per la petita part que, que ens toca aquest i... vespre serem allà sí. molt bé, doncs res molt bé doncs gràcies per haver vingut avui al programa gràcies a vosaltres una vegada més i nosaltres ara continuem amb el nostre programa després d'escoltar aquest minut per la música Fa molt temps que no sé res. rastres a l'emportat un ben fred vingut a Escocia el mateix que un dia va fer trobar t'has endut amb moltes cançons que no té s'han convertit en melodies del silenci que has deixat per sempre només aquí ara doncs entre ombres un somni del Espresso illusion. Ils chanteront mon âme. Il me priera pleinement d'espérer. Chaque colcapa Un somni del que mai desportaràs. Quan el sol surt després la informació més acurada del districte de Sant Andreu. A ah, tot un poc! Continuem amb el nostre programa d'avui. Recordar-vos que tenim dues vies de contacte. Una és el nostre número de telèfon, el 93-345-6454 i l'altra és el nostre mail, informatiusrtv rtb gfamcom I ara doncs arriba el moment de conèixer amb qui se les haurà d'enfrontar aquest cap de setmana al entendreu Andreu. I ho fem amb el nostre company d'esports, en Pol Gustens. Molt bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Doncs explica'ns, eh, sembla ser que aquest, aquest cap de setmana veu una mica complicada, no, la cosa? Home, eh, sí, jo diria que, que sí, que bastant, perquè juguem contra la Gandia, que sobre uh -huh. el paper diries, home, no és un dels rivals més potents de la categoria. Doncs no, perquè està i se i està, per, per tant, en posicions que ara mateix jo serien a, a tercera. Però, clar, està llitant pel descens, té 35 punts, i és només 3 de, de la salvació que ara mateix marca el Saragossa B. Per tant, uh -huh. per ells és una autèntica final eh, aquest partit. I per Sant Andreu, doncs, uh -huh. eh, no tant. Sí, d'acord, tenim opcions encara de, de fer Copa del Rei, perquè vam estar calculant l'altre dia per a l'esport quants punts hauríem de fer per per acabar com posició de Copa del Rei per poder jugar la que ve i bàsicament eh, sortia que hauríem de guanyar no tot, però, però bona part dels partits, a casa mm. més, que, més que mai, per tant és un rival complicat perquè, perquè ve molt necessitat i perquè estarà molt complicat guanyar-lo, però vaja, esperem mm. que, si, que si sigui. El que sí que està clar és que el, eh, el, el, el Gandia aquest cap de setmana pot posar difícils les cores amb un Sant Andreu doncs, que s'està aguantant una mica pels, pels fils, no? Sí, el que va dir Piri Belmonte a, a l'últim partit, a la roda de premsa posterior al partit, va ser que des d'ara de, fins al final anirien a totes. Vull dir, tot i tot i aconseguit la, la permanència, que tenien l'objectiu de la Copa del Rei, perquè més més, Pití Belmonte serà lanzada a la temporada vinent, això vol dir que la vol, la vol jugar, està claríssim, i podrà l'11 titular en cada partit. És a dir, podria haveria haver el dubte de, ara que ja estem salvats, home, doncs, podem provar jugadors menys uh -huh. habituals, perquè guanyin minuts, i si algú no fa bé, doncs, per la temporada vinent, me'l quedo també pel, pel projecte, però... Uh, va dir que, no, que faria servir de, a tota la temporada els bons, entre cometes és a dir, els que han, han estat els, els titulars i a partir d'aquí anar amb tot en cada partit comencem per aquest partit, partit, partit del Grandia que com diem eh, vindrà a, a morir mm. uh, jo crec que buscar la victòria això potser ens fa una mica bé perquè clar, al Grandia li calen victòries i no, i no empats i ja sabem que els valencians quan venen aquí a Catalunya, generalment eh, amb l'empat estan satisfets. Per tant, potser han destinat una mica línies i els podem sorprendre amb més espais. Veurem, mm. esperem que, sigui, que així sigui. Bé, doncs... Eh, eh. Aviam, és que els, això, els auriculars aquests no, avui no funcionen no, bé. No funcionen bé, eh? No funcionen bé, eh? <ríe> Ara, sembla que t'escolto una mica. Bueno. Ara, però, Donc, eh, si vols... Sí, doncs explica'ns eh, com es prepara la jornada per la resta d'equips. De, de Mira, destaco també la jornada de, de tercera divisió. La Montañet la tenim lluitant per, per no baixar. Té 40 punts, només està dos per sobre del descens, que el marca ara mateix la gramaneta amb 38. Aquesta jornada tenen partit a, a casa per tant, intentar... No, perdona, fora de casa, al camp del Sant Boià, un Sant Boià que és 6M, 51 punts, que encara, encara té opcions i, i, i forces d'assolir passar al playoff, perquè la marca del Manlliu amb 55, per tant, són a 4 punts del playoff, és a dir, un rival que també està jugant tot per dal. Visita complicada al municipal de Sant Boi. I pel que fa a esports d'aigua o a tenim jornada de, de nois, juguem a, a casa, serà demà dissabte, aquí a casa, a la piscina del Sant Andreu, contra el Real Canoe i Sostà. Serà per dia dos quarts de set de la tarda. Uh -huh. I et, et detallo una mica la classificació com anem. Sí. Anem setens amb 20 punts i tenim un punt al Navarra per sobre i diria que una mica l'objectiu seria poder eh, arribar en aquesta sisena plaça. Per, per sota ens ha pret en Catalunya amb 20 punts, un Montjuïc amb 19 a eh, Barcelona 18, és a dir, tenim molt molt, molt apretada en, aquest, en aquesta zona i ens cal la victòria a casa contra, contra el Cano i Sustar, que, vaja, eh, té 30 punts, també més un, però diríem que no es juga pràcticament res eh, ni per dalt ni per baix. Mm. I pel que fa a les noies, una jornada, descansen i tornaran la setmana vinent contra el Terrassa. Mm -hmm. Home, Déu-n'hi-do la bona jornada que estan fent, bueno, bona temporada que estan fent les dones, no? Sí, sí, ara, mira, diré ara mateix com van a taula, però vaja, anaven lluitant fins a l'últim moment per, per, per poder quedar segones amb el, amb el, amb el Mataró. Uh -huh. Ara mateix eh, són terceres amb 46 punts, eh, jornades disputades 19, el Mataró al tot és segon amb 48, i eh, en el calendari els hi queden encara, diré que són 3 partits, efectivament, i complicat jo tinc que és costant complicat d'avançar al Mataró perquè el Sant Andreu té partits contra el Terrassa contra el Navarra i acaba la Lliga contra el Sabadell això clar, és, un, és el líder campió ja fa jornades al Sabadell i és un equip potentíssim molt complicat de, de guanyar però a favor tenim que juguem a casa, a la piscina de Pere Serrat, i també a favor tenim que el Sabadell ja no, ja no li, ja li és igual, ja el tingui tot guanyat, però clar, encara que siguin, ho tingui tot guanyat, imagino que aniran a per totes i per contra. El Mataró té un calendari potser una mica més venèvol perquè juga contra el Marit Moscardó, a fora, després a casa contra el Latina Cogívar i acaba la Lliga a pista del Mediterrani. Eh, jo diria que es necessitarà l'última jornada, perquè el Mediterrani ara t'ho diré, però també està la part alta, és cinquè, uh -huh. i si el Mediterrani... jo diria que és, és la clau, poder guanyar Sabadell i que el Mataro punxi contra el Mediterrani. Si això passa, les noies quedaran en següenes, eh, si no, doncs terceres. Uh -huh. Molt bé, doncs eh, si tens alguna cosa més a afegir... Res més, això que transmissió d'Andreu de... el... Gandia, diumenge, com sempre, a l'hora dels partits de casa, de tota la vida, a, la, ah, a les 12 del migdia. Mhm. Uh -huh. D'acord, doncs ens escoltem aquest diumenge a les 12, a veure com li va al Sant Andreu aquest enfontament davant del, del Gandia. Esperem que victòria. Molt bé, doncs com sempre retransmetre-se a través d'aquesta emisora i també des, dilluns a les 6 de la tarda dir que a realitzar el Paraules d'Esport i que podran conèixer doncs, tota l'actualitat esportiva dels nostres barris. Efectivament. Molt bé, doncs que vagi bé bon, bon cap de setmana. Igualment, Jordi, bon dia. Vinga, bé, bon dia. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, però atenció perquè eh, potser alguns que, que s estiguin escoltant i que ja tinguin una edat, doncs sàpiguen qui és el Llorenç Santa Maria. Doncs d'aquest senyor, d'aquest cantant, en parlarem d'aquí uns minuts, dintre del que és la nostra habitual agenda. Fem una pausa i tornem. Si Vol saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs tal com us deiem hem fet aquesta petita pausa. Ara anem a conèixer quins són els actes d'agenda que hi ha preparats per aquests propers dies, per aquests, mm, per aquests dies de, de cap de setmana. I precisament avui hem de dir que Llorenç Santa Maria presenta el disc Pei de gallina a la Nau Ivanov. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix avui a les 9 de la nit l'actuació de Llorenç Santamaria que presentarà el disc Pei de Gallina. Llorenç Santamaria presenta el disc en català Pei de Gallina, acompanyat de piano, guitarra, baix i bateria amb artistes convidats. Pei de Gallina, doncs, eh, com ja us hem dit abans, doncs, es presenta avui a la Nau Ivanov en primícia i durarà doncs, aproximadament eh, el, el, la presentació doncs, una hora eh, i la venda d'entrades doncs, les podeu fer o bé a través de l'entrada del servei de l'entrada o bé doncs, presentar-vos una hora abans doncs, a taquilla l'entrada és de 10 euros i pels amics de la nau és de 8 euros molt bé i ara parlem de llibres perquè s'acosta a Sant Jordi i el que, voleu, el que podem oferir-vos és que apreneu idiomes a les biblioteques de Sant Andreu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 Sota l'epígraf de cada llengua tens la relació dels llibres i el material audiovisual corresponent. Te'ls pots emportar en préstec per treballar-los a casa o bé els pots utilitzar a la biblioteca, a les zones d'estudi i a l'espai multimèdia. I atenció, perquè si el llibre que necessites és en una altra biblioteca de Barcelona, doncs pots demanar que te'l de franc a la teva biblioteca d'origen a través del servei de préstec interbibliotecari. I continuem parlant de llibres, i de biblioteques... Eh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 Més coses referides a llibres, doncs parlar-vos de l'alter ego que són superherois i les seves identitats secretes que es presenten a la Biblioteca i l'Eglésia de Fabra. A la secció de còmic de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra pots trobar l'exposició Alter Ego, Superherois i les seves identitats secretes. Així que ja ho sabeu, veniu a descobrir què s'amaga doncs, darrere, darrere la màscara. I qui s'ha volgut sumar a la celebració de Sant Jordi aquest any són els del Club Natació Sant Andreu, que han preparat el seu primer certamen literari. A iniciativa de l'entitat seran premiats els originals, inèdits o guardonats en altres certamens. En temàtica lliure, el relat haurà d'esmentar el Club Natació Sant Andreu i podrà ser redactat en català i en castellà. N'hi ha dues categories, una és la infantil, que va fins als 14 anys, i l'altra és adulta que va a partir d'aquesta edat. El lliurament dels treballs es podrà efectuar fins al 26 d'abril i el jurat emetrà el seu paràdicte entre el 18 i el 24 de maig i ja el 15 de juny és per a l'acte de lliurament. I atenció perquè les bases d'aquest primer certamen del literari de Club Natació Sant Andreu podeu trobar a www.cn.santandreu.cat. Més coses. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu organitza aquest cap de setmana un escràvel amb terminologia festiva i popular. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu organitzarà demà a les 11.30 a la plaça Orfila Paraules de Festa, una escravel amb terminologia festiva i popular. Paraules de Festa és una activitat oberta a la participació. L'activitat consistirà en jugar a l'escravel amb la particularitat que només es podran formar paraules vinculades a la terminologia festiva catalana. Des de la mà de l'equip del programa de ràdio Festa Festa anirem descobrint tot el glossari festiu de la nostra cultura popular doncs aquest, eh, doncs aquesta activitat està organitzada per la direcció de serveis a les persones de, del districte de Sant Andreu i pel Centre Municipal de Cultura Popular també de Sant Andreu. I atenció perquè si no sabeu què fer amb el vostre fill o filla aquest cap de setmana, doncs els podeu portar al pati escolar que ja ha obert al barri de l'escola Pompeu Fabra. Doncs l'escola Pompeu Fabra, que està ubicada doncs, al carrer Uglés número 19, doncs per saber els seus horaris heu de saber que el horari d'obertura serà el dissabte eh, de 10 a 2 del migdia i de 4 a eh, 8 a, perdó, a 6 del vespre. Aquest és l'horari d'hivern i l'horari d'estiu, que és el que ara ja s'aproxima, doncs, és el de dissabte d 11 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 7 de la tarda que sapigueu que els horaris, doncs això, que d'hivern i d'estiu estan subjectes al camí d'horari i que els nens i nenes doncs, que hi accedeixin ho hauran de fer doncs, sota la responsabilitat dels seus pares. Doncs dir-vos també que hi ha altres patis escolars oberts al, al barri, com seria la de l'escola Ines, Ines Iglesias, al passeig de Torres i Oages, número 108, entrada pel carrer 575-95, que és obert al seu pati diumenge d 11 del matí a 2 del migdia. També l'escola El Segre, que es troba al carrer Costa Rica, número 26, l'entrada per plaça Hispano Suïssa, carrer Garfilasso, i també és, és obert diumenge d'11 a 2 del migdia i també dir-vos que les nenes i nenes que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. Més, més escoles, més patis escolars oberts als barris, doncs, per exemple, l'escola Baró de Viver, al carrer Tucumán número 1, dissabte de 10 a 1 i de 4 a 7, l'escola Ramon Baranguer III, que aquest es troba a la Trinitat Vella, en concret a via Barcino número 90, l'entrada és per la porta groga i podeu accedir al seu pati dissabte i diumenge de 11 del matí a dues del migdia. També dir-vos que l'Escola Bernat d'Avui les troba al carrer Mollerusa número 1 i eh, podeu accedir al seu pati dissabte de 10 a dues del migdia. Mm, més coses a comentar-vos? Doncs, eh, una, una parada de llibres a Sant Andreu recapta fons per projectes solidaris.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 Novel·les, literatura infantil, guies de viatges... Aquesta, aquests llibres són donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i es venen només a un euro, una quantitat assequible gairebé a totes les butxaques. I més coses que tenim per comentar-vos, com per exemple l'exposició al principi va ser la paraula que realitzar el Centre Cultural Can Fabra.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 i heu d'accedir per l'auditori, doncs us ho recordem, i l'entrada és totalment de franc. Més coses, ara una de les novetats d'aquesta aquest, setmana és que torna l'Art Libris, ara a la Llotja. Us convidem a la tercera edició de la Fira del Llibre d'Art i Disseny Art Llibris eh, 2012, que tindrà lloc a partir d'avui a l'Art Santa Mònica, l'Escola Llotja, i participa amb el Departament d'Il·lustració i Arts del Llibre. Doncs es farà avui de 5 de la tarda a 9 del vespre, l'accés és gratuït, sempre que tingueu la invitació i doncs, també esperà, també demà i diumenge, 12 del matí a 9 del vespre. El preu de l'entrada és a 3 euros i doncs, eh, també doncs, també teniu eh, el preu de l'entrada més catàleg també, doncs, que ja són 5 euros. I dir-vos també que dilluns, d'11 del matí a 8 del vespre i com és Sant Jordi, doncs, també tindreu accés gratuït. Més coses a comentar-vos, el desllà humà nova proposta de la nau Ivanov. La Nau Ivanoff de la Fundació Sagrera, al carrer Don Dubras número 28, us ofereix aquests dies una exposició de fotografia amb el nom Al desgel humà. Mentre remo, se sent el so del gel al fondres, navego amb caiac pels fiords del Grenlàndia envoltat d'issavergs que no paren de canviar de forma cada vegada que els miro. Això va molt ràpid, tot es desfà molt ràpid, fotografio i mortalitzo moments i formes que mai i mai es tornaran a ser iguals. L'escalfament del nostre planeta és per tant una de les majors amenaces socioambientals a que s'ha d'enfrontar la humanitat en aquest segle. L'entrada a la noiva 9 per veure aquesta exposició és totalment gratuïta. I ara dir-vos que Vol Ràs estrena al Sant Andreu Teatre precisament avui, la seva primera comèdia parlada. Murphy, tragèdia de Hansom House, és un espectacle ple d'humor que gira entorn a la llei de Murphy i a la novel·la negra de Christie. Es podrà veure aquest cap de setmana i serà la peça que tanqui la programació de 2011-2012 del SAT. Us recordem que al SAT es troba al carrer Neopàtria, número 54 de Sant Andreu. Molt bé, doncs aquest espectacle de Vol Ras el podreu veure avui a les 9 de la nit, demà a 2.15 de la nit, diumenge a 2.15 de la tarda. El preu de l'entrada són 18 euros. Molt bé, doncs si us sembla ho deixem aquí i ens retrobem la pròxima setmana a través de la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Donant les gràcies a la Cristina Paniello i al Carles Molinario per haver estat avui al nostre programa i ens retrobem doncs, això que us dèiem que la setmana que ve. Que passeu un bon cap de setmana al preolímpic de natació sincronitzada prova de rumba la...